Lista 34 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 3, pagina 344 nu se poate cunoaște data de la care aceste ramuri tracice au ocupat ținuturile Carbato-Dunărâne locuite încă din epoca paleolitică. Cert este însă că cei din trei autori antici care menționează îi consideră autohtoni, deci instalați aici din timpul primelor migrații indo-europene tracice. Dacă s-au desprins din masa triburilor trace, începând să-și contureze un profil de civilizație distinctă pe la începutul milenului I, înaintea erei noastre. Câteva secole mai târziu, numele lor apare la autorii greci alături de cel al sciților. Nota 3 Sciții, popor de origine iraniană, au ocupat de la începutul secolului VII, înaintea noastre, Stepa din nordul Mării Negre, precum și regiunea Dobrogei, în secolul III-II, -II, înaintea erei noastre, care va fi menționată mai târziu în istorie ca Sciția Mică, Sciția Minor. Contactele stabilite încă din secolul 6, înaintea erei noastre, cu sciții risipiți pe teritoriul Daciei și cărora geții din Dacia ale erau infinit superiori prin calitatea și vechima culturilor, au lăsat puține urme și în arta dacogetică. Închei nota. În anul 514, înaintea erei noastre, regele persane Darius a pornit cu o armată numeroasă, o expediție împotriva sciților din nordul Mării Negre, trecând prin Dobrogea. Hărțuită și infometată, armata persoana a trebuit să se retragă, dar după ce în înaintarea s-a rezistența învărșunată a geților, pe care i-a învins, cu toate că geții sunt cei mai vite și mai drepți dintre traci. Nota 4 Herodot, Istorii, 4 Roman, 93 Citez Înainte de a ajunge la Istru, egal Dunăre, Darius îi supusese mai întâi pe geții care se crede nemuritori, căci tracii care au în stăpânirea lor, salmiți desos, îi s au închinat lui Darius fără niciun fel de împotrivire. Geții însă, care luaseră hotărârea nesăbuită de a-l înfrunta, au fost robiți pe dată măcar că ei sunt cei mai vite și mai drepți dintre traci. Închei citatul, închei nota. În aceeași regiune sudestică a Dobrogei de azi, geții i-au înfruntat în anul 339 și pe sciți, iar în anul 326 înainte erei noastre, când Zopirion, generalul lui Alexandru Macedon, pornis o expediție împotriva Olbiei, în retragere fiind atacat de geți și probabil de sciți, generalul macedonean și-a pierdut 30.000 de ostași, el însuși căzând pe câmpul de luptă. Zobirion se scrie O P Y R I O N. După moartea lui Alexandru Macedon, fostul său general Lisimach, devenit rege al Traciei, a fost înfrânt către 300 înaintea erei noastre în două rânduri de regele Geților, Rominhete. În prima bătălie, căzând prizonier fiul său Agatocles, iar în a doua însuși Lisimach cu celții, care pătrunsă în zona actualei Transilvanii, începând din jurul anului 350 înaintea erei noastre, daci au intrat în conflict opunându-le rezistența armată și terminând, după două secole de conviețuire pașnică, prin a-i asimila. Prin rezistența opusă celților, epoca domniei, în jurul anului 200 înainte erei noastre, regelui Dac, Robo Bostes, șeful unei uniuni tribale, a însemnat un moment de afirmare a puterii dacilor din regiunea transilvăneană. Convietuirea dacilor cu celții a adus la influențe reciproce, sensibile mai întâi în civilizația celor din tâi, încât studiul civilizației dacice trebuie să-l aibă în vedere fără a exagera, însă și aportul celților. În secolul 3, înainte erei noastre, dacii... Din Trasinvania vor fi angajați în conflicte cu ceiții care își făcuseră apariția aici în secolul anterior. Geții din Moldova vor duce lupte cu populația germanică a bastarnilor, iar cei din regiunea Dobrogeană vor ataca uneori și coloniile grecești de pe litoralul vestic al Mării Negre, cu care totuși întreținau schimburi utile atât pe plan economic cât și cultural. Pentru secolul 2, înaintea erei noastre, știrile privindu-i pe dacogeți lipsesc. Aceasta este, desigur, perioada în care crește tot mai mult importanța dacilor din Transilvania, unde, în secolul următor, se va constitui primul stat puternic dacoget cu centrul în zona munților orăștiei. Burebista și Decebal Despre făuritorul acestui stat, Burebista, informațiile cele mai bogate se datoresc geografului grec Strabon. 7 roman, 3.11. Citez. Burebista, bărbat jet, luând în mâini cârma neamului său, a ridicat poporul cobleșit de nevoi din prigina nesfârșitălor războaie și atât de mult l-a începtat prin anumite deprinderi, viață cumpătată și ascultare de porunci, încât doar în puțin ani a făurit o mare învărăție și a adus substăpunirea geților pe cei mai mulți vecini. Vacher și, și de romani era detemut, deoarece trecea neînfricat istrul și prăda tracia până în Macedonia și Iliria. A pustit astfel pe Celții, care se amestecau cu tracii și cu Ilirii, iar pe boiii, care se aflau sub ascultarea lui Critasiros, precum și pe Tauriș, i-a șters de pe fața pământului. Pentru convingerea poporului, el a conlucrat cu Deceneu, un vraci care a privegit prin Egipt și a învățat anumite semne prevestitoare prin care dezlușa vrerile divinității. În scurt timp, Deceneu însuși a fost socotit vătruns de suflet divin, la fel cum a spus vorbind despre Zamolxis. Și în sens de supunere, geții s-au lăsat înduplecați să taie vița de vie și să trăiască fără vin. Burebista a fost răsturnat în urma unui complot pus la cal împotriva lui de o mână de oameni, mai înainte ca romanii să trimită împotriva ei o expediție. Urmașii lui s-au dezvinat dezmembrând de țara în mai multe regiuni. Citatul. Burebista a devenit căpetenia unei puternice uniuni de triburi, aproximativ în anul 82, înainte erei noastre. Numărasele sale victoriei contra triburilor celtice, ale boiilor și tauristilor, contra bastarnilor dintre Carpa și Nistru, însarmaților iranieni și a cetăților pontice, armata numeroasă de care dispunea, despre care se spune că ajungea la 200.000 de oameni, cifră probabil exagerată, energia, clar viziunea și calitățile diplomatice de care a dat dovadă, i-au creat un prestigiu imens. În politica sa internă, Burebista a fost ajutat, cum relatează Stramon, de marele preot de Geneu, în opera de restaurare a ordinii și de însănătoșire a moravurilor poporului. Astfel, în decurs de 10-12 ani, Burebista a creat un stat care se întindea din bazinul Dunării de Mișloc și Munții Slovacii până la gurile Bugului și Țărmului Iapusean al Mării Negre, iar sunt până în zona Munților Balcani. Într-un decret dat de cetatea grecească Dionisopolis, Burebista era numit, citez, cel din tâi și cel mai mare dintre regii Traciei în Chei. Dar Burebista știa că marele său adversar și cel mai redutabil era statul roman. Incursiunile sale în imediata apropiere a frontierelor romane nu căpătau nicio replică, pentru că în acest timp Cezar era ocupat cu cucerirea Galiei, iar după victoria lui Cezar, la Roma vor începe grave tulburări interne. Burămista a știut să profite de această situație și când, în 48, înaintea ei noastre se declară conflictul dintre Pompeius și Cezar, regele Dac va interveni în treburile interne ale statului roman în favoarea lui Pompeius, care părea a fi mai puternic. Trimise deși, după ce va fi primit de sigur la curta sa, pe și Ilustrului general roman, un ambasador care îl întâlni pe Pompeius în Macedonia. Înțelegerile stabilite au satisfăcut interesele ambelor părți. Dar nu peste mult timp, la Farsalos, armata lui Cezar l-a învins pe Pompeius, care s-a refugiat apoi în Egipt, unde a fost asasinat. Ajuns în Romei, Cezar pregăti în cadrul campaniei sale împotriva parților și o expediție de pedepsire a lui Burebista, concentrând o armată de 16 legiuni și 10.000 de călăreți. Dar cezar este asasinat în 44, înaintea ei noastre, an în care și Burebista este ucis în urma unei revolte a unui grup de nobil adversari ai autorității statale centralizate. Statul făurit de el se dezmembrează în patru, apoi cinci formațiuni politice separate, urmând ca unitatea să fie restabilită în secolul următor sub autoritatea lui Deceba. În cei 131 de ani care s-au scurs de la moartea lui Burebista până la cărmuirea lui Decebal, acțiunea de reunificare a triburilor daco a continuat fără întrerupere, încât în anul 85 era noastră, în timpul domniei regelui Dac Duras Diurpaneus, predecesorul lui Decebal, citez, în jurul statului Dac Transilvanean, cu centrul în munții Oreștii, se grupaseră de acum Getodacii din oltenia Muntenia, Moldova Centrală și de Miază Zi. Închei citatul. Uria Prin urmare, un stat mai puțin întins decât fusese cel al lui Burevista. Teritoriile dobrogene fusese între timp anexate provinciei romane Messia din sudul Dunării, sunt controlate strict de garnizoanele romane. Romanii așteptau momentul prielnic să ocupe și să transforme și regatul Dacoget într-o provincie romană. Pentru a vreent împina ofensiva romanilor, regele Duras di se atacă și Pradă Mesia. În iarna 85-86 era noastră, ofensiva lui fiind condusă probabil de nepotul său, Decebal. Romanii sunt învinși, iar Opius Sabinus, guvernatorul Merzii, decapitat. Situația era pentru romani alarmantă. Împăratul Domitian în persoană vine pe frontul Dunărean pentru a conduce operațiunile pe teritoriul dacic. Bătrânul rege, Duras de Urbaneos, cedează tronul lui Degebal. Noul rege Dac era foarte priceput în planurile de război și scusit în învăptuirea lor, știind să aleagă momentul când să atace pe dușman și când să se retragă la timp, scrie Diocasus. Citeți. Era dibacină, întind de curse, luptător Vitas, știa să folosească o victorie și să iasă cu bine dintr-o înfrângere. În Din această pricină a fost multă vreme un adversar de temut pentru romani. Închei citatul. De ce ar recurge la diplomație? Cere pace. Domiția refuză. Armata romană trece Dunărea în 87 era noastră, înaintând pe Valea Oltului, dar în defileul Turnul Roșu este învinsă, generalul roman Cornelius Fuscus este ucis și mulți romani cad prizonieri. În anul următor, o altă armată romană pătrunde prin Banat, obține victoria, dar renunță să înainteze spre Ceduza, capitala Sregatului. Se încheie o pace de compromis, considerată la Roma rușinoasă pentru romani, în care regele, dacă apărea ca un aliat al Romei, primind printre altele și mește romani constructor de mașini de război. De ce folosește timpul pentru a se pregăti de apărare? Ofensiva romană, pregătită de Tran, începe după luni și minuțioase preparative. Efectivul trubelor comasate la frontiera Daciei atingea cifra de 150.000 de soldați. După mai multe înfrângeri, în 101 și 102, de ce balcere pace. Condițiile în care i-a fost acordată erau deosebit de grele. NOTĂ de ar trebuia să predea toate armele și mașinile de război, să extradese pe inginerii și pe dezertorii din armata romană, să dărâme zidurile cetăților, să cedeze teritoriile ocupate de romani, să renunțe la o politică externă proprie și să nu mai primească fugari și soldați din imperiu. Romanii vor anexa acum o parte din și din Oltenia, precum și teritoriile Munteniei și sudul Moldovei, închei nota. Împăratul Traian, a cărui intenție clară era de a transforma Dacia într-o provincie romană, își menține trupele concentrate la Dunăre. Arhitectul Apolodor din Damască construiește la drobeta Turnul Severin cel mai lung pod de piatră, peste 1100 de metri din tot Imperiul Roman. bal nu respecte toate condițiile păcii. În vara anului 105, Traian pornește contra Dacilor cu o armată mai numeroasă ca în primul război. Cetățile din munții orăștiei sunt cucerite, devastate și încendiate. După asediul și capitularea sarmiței în vara anului 106, Degeval se retrage cu un grup de războinici în munți. Este urmărit și pentru a nu cădea prizonier să sinucide. Capul este dus ca trofeu la Roma. Tranșia de triumful organizând sărbări și jocuri timp de 123 de zile și punând să se construiască Marele Zeufor, columna și monumentul de la Adam Clisi. Nota 1. După opinia lui Horia Daicovici, construcția monumentului de la Adam Crisi a fost hotărâtă după primul război contra Dacilor. Închei nota. Din Dacia, devenită acum provincie a Imperiului, învingătorul adusese la Roma o pradă uriașă. Nota 2. Printre altele, 165.500 kilograme de aur fin și 331.000 kilograme argint după evaluările plauzibile ale lui J. Carcopino Închei nota Epopea Dacică s-a încheiat cu luarea a 50.000 de prizonieri, dar fără o exterminare sau deportare de populație Multe triburi de dacoget de la periferia regatului au rămas independente sau într-o situație clientelară Reacția autohtonilor contra stăpânirii romane a luat seva reforma unor răscoale, ca cea din 117-118 despre care însă n-avem date precise. Vechile ocupații și obiceiurile dacilor au continuat. Procesul de romanizare a dus la etnogeneza românilor, popor care a păstrat în limbă, în port, în obiceiuri, în credințe și care în unele manifestări artistice, moșteniri ale civilizației și culturii dacogetice. Armata Cetăți și puncte fortificate Autorii antici, în general, subliniază virtuțile războinice ale dacogeților și, într-adevăr, crearea și menținerea și prestigiul statului s au fondat în mare măsură pe o bună organizare militară, atât ofensivă cât și defensivă. Vasile Pârvan susține că unele procedee tactice, ca ordinea de bătaie în unghi ascuțit pentru a străpunge frontul dușman, au fost învățate de geți de la sciți. Mărturiile contemporanilor îndreptățesc presupunerea formulată de D. Berciu că, citez, în epoca lui va exista într-adevăr o armată permanentă care se instruia mereu, închei, și că, citesc, se practica sistemul de recrutare teritorial-unională și pe obști, închei, dator.” Dio Tomos, care cunoștea situația din Dacia de după anul 89 era noastră, relatează că, citez, acolo la ei, la Dacogeci, puteai să vezi peste tot săbii, platoșe, lânci, peste tot cai, peste tot arme, peste tot oameni înarmați, închei citatul. În împrejurări speciale, getul Dobrogean, citez, Comână e pe armă, cu cealaltă pe plug, închei citatul, confirmă un alt martor ocular, Ovidiu, în Tristia, Cartea, 5-10 roman, Versul 24. Armata de acogeților era compusă din pedestrime și din corpuri de cavalerie. Termenii tratatului de pace încheiat de Decebal cu Domitian... Precum și cei ai condițiilor capitulării impuse de Traian, arată clar că armata dacilor fusese instruită și dotată urmând modelul armatei romane, că avusese un timp în serviciul ei instructor și ingineri militar romani și că, în dotarea ei, intraseră și arme și mașini de război romane, fapte care au asigurat un înalt potențial de război și o foarte bună pregătire de luptă. Cetățile și așezările fortificate, unele datând din perioada anterioară formării statului lui Burebista, constituie dovezile elocvente privind nu numai aspectele militare defensive, ci și tehnica cu totul remarcabilă de inginerie militară a acestor construcții. Numărul lor este considerabil, numai că în regiunea Moldovei au fost descoperite până acum peste 20 datând din epoca cuprinsă între secolele 6-3 înaintea erei noastre. Dintre cetățile din această zonă a Moldovei, de-a dreptul impresionante, erau îndeoseb cea din Stâncești, județul Botoșan și Bâtca Doamnei, de pe lângă orașul Piatra Neamț. Notă. Stâncești și Bâtca Doamnei au fost construite la date diferite. Nu aveau exact aceeași destinație. Bâtca Doamnei era probabil și un centru politic, nu numai economic și religios, și nu corespunde exact acelorași structuri. Închei nota. Prima, întinsându-se pe o suprafață de 45 de hectare, era apărată pe o lungime de 1 km de un val de pământ lat, la bază de 20-22 de metri și având o înălțime care, încă și azi, atinge 5,50 metri. În timp ce șanțul din, din care s-a săpat pământul pentru val era lat de 20 de metri și adânc de 7 metri în medie. A doua cetate de la Bătca Doamnei construită pe un pisc înalt de 140 de metri de la nivelul văii bistecei, era închisă din două părți, la început de un val de pământ lat de 6 metri, iar ulterior de un zid din lespes de piatră, spațiul dintre paramenții, dublul zid de lespezi, fiind umplut cu pământ și piatră de rău dar centrul defensiv al statului Dac, situat în jurul centrului politic și administrativ, era constituit de sistemul de cetăți și puncte fortificate, cetăți puternice, fortărețe, turnuri izolate de apărare sau de supraveghere, din munții orăștiei. un sistem de fortificații cenuși are egal nu numai la noi, dar nici în altă parte a Europei. La construcția lor au lucrat de singuri și arhitecți și meșteri greci, după cum o dovedește tehnica erenistică folosită. Numărul de aproximativ 40 de cetăți cât au fost explorate arheologic până acum din acest sistem din alte zone cuprinse în interiorul arcului carpatic, dar mai ales exemplele celor din Blidar, Costești și Grediștea Muncelului, sunt suficiente pentru a ne da o idee clară atât despre monumentalitatea lor, cât și despre concepția și tehnica constructorilor lor. Puternica cetate de pe piscul Blidarul, cu două incinte, ocupând o suprafață de aproape 6000 de metri pătrați, avea șase masive turnuri exterioare de apărare, poartă de intrare în șicană cu piedică, platformă de apărare, un fel de gazemate și o dublă incintă din blocuri de piadră fasonată. În general, colosimea zidurilor complexului defensiv din munții Orăștiei varia între 2 și 4 metri. Cetatea de la Costești era apărată mai întâi de un val de pământ larg de 6-8 metri la bază. Cresta valului era întărită cu o palisadă dintr-unchiuri groase de lemn. În dosul valului urma zidul de piatră gros de 3 metri și mai multe bastioane. Între cele două parametre de zid, din blocuri tăiate regulat, legate între ele de pârne groase, prinse în încapăte în jgheapurile zăpate într-un bloc exterior și altul interior, era umplutura de pietre și pământ. În centrul sistemului defensiv din munții Orăștiei, cetatea de la grătiștea muncelului, situată la o altitudine de 1200 de metri, închidea între zidurile ei o suprafață de 3 hectare. Aici este de localizat getuza probabil localitatea de reședință a regilor daci. Zidul de piatră, perfect decarizată, al incintei militare, cu mai multe turnuri de apărare, atingea inițial o înălțime desigur mai mare decât cea păstrată până azi. Plata 1 În Transilvania, așezările fortificate apar încă din mileniul al doilea, înaintea erei noastre, iar la începutul mileniului I, înaintea erei noastre, acestor întărituri cu val de pământ, șanț și palisadă, li se adaugă și situri de piatră brută. În perioada cuprinsă între secolele 8-4 înaintea ei noastre, se cunosc peste 33 de asemenea așezări fortificate, protodacice. S-ar putea spune unele din ele acoperind întinderi apreciabile. 67 de hectare așezare de la Fornești, 78 hectare ce de la Sântana, etc. Închei okay, nota iar unul din turnurile de apărare din incinta cetății trebuie să, a avut, să fie avut înălțimea de 15 metri. Așezări de tip protourban În mulți orașe s-au descoperit până în prezent peste 100 de așezări omenești. Zona civilă a sarmii Săgetuzei depășea în lungime 3 km. În alte centre, de de la Costești, s-au descoperit și clădiri masive de locuit, așa numitele turnuri locuință, cu un etaj deservit de o scară de lemn interioară și una exterioară, cu zidul de temelie din piatră calisată, iar al părții superioare a construcției din cărămita arsă. Ambele părți ale zidului de piatră și de cărămită aveau aceeași grosime, de 3 metri. Nota 2 în lumea dacogetică, acestea au apărut cu cel puțin două secole înainte a așezărilor asemănătoare din lumea celților, care, pe de altă parte, nu și-au construit niciodată cetățile ca dacogetii cu piatră fațonată. Închei nota. Dacogetii aveau fără-ndoială și așezări de tip protourban de felul acelor 47 de localități despre care vorbește pe la mijlocul secolului al doilea lea erea noastră geograful antic Ptolemeu, considerându-le, citesc, cele mai semnate orașe din Dacia, închei citatul. Nota 3. Caracteristic dacice sunt cu sufixele numelor de orașe, Eta, Drobeta, Storum, durostorum și sufixul cel mai frecvent, dava, capidava, sucidava, petrodava, etc. Închei nota. Locuințele dacogetilor variau atât ca plan cât și ca materiale de construcție, care erau cele aflate la dispoziție după regiuni, lemnul, piatra sau argila, ca plan în formă rotundă, ovală sau de patrulată. Casele celor mai săraci erau simple colibe, făcute din împlățituri de nuiele lipite cu lut și deasupra o tâncuială, uneori în culori, bordeie cu o încăpere sau două, cu acoperiș de paie, stuf sau șindrilă. Casele celor bogați erau din bârne, așezate orizontal, cu stâlpi vertical de susținere, înfipți în pământ, pe o temelie de blocuri de piatră tăiate, cu mai multe încăperi, când aveau și un etaj, cu acoperișul din șindrilă sau țingle și cu uși masive întărite cu bare și cu ținte de fier. În curte, hambare de lemn și coșerci de nuiele sau gropi adânci cu pereții din argilă arsă, în care se păstrau proviziile. De asemenea, un puț. Dar în unele așezări de tip preurban sau în cetăți, apa era adusă prin conducte, tuburi de lutar, sunt cisterne, apă de rezervă în caz de asediu ca în cetatea de la Costești. Alteori, apa era adusă într-un butoi de decantare, de unde prin de plumb sau prin conducte de teracote ajungea la locuințele, bineînțeles celor răstăriți, ca la se getuza. Cisternele erau în general ținzite după model grecesc și cu o tehnică într-un nimic, într nimic inferioară acestuia. Notă Cisterna de la Blidarul era tenguită cu mortal impermeabil, având dimensiunile de 8 pe 6,20 metri, iar înălțimea de 4 metri, închei nota. Cisterna de la Blidaru de pildă era acoperită cu o boltă de piatră cioplită și tenguită cu ciment hidraulic. Probabil că unele locuințe aveau și băi proprii, dar până acum ne-a testat arheologic. Pe lângă construcții cu caracter militar, locuințe, instalații de apă, arheologii au scos la lumină vestigiile arhitectonice de o absolută originalitate legate de domeniul vieții religioase și a dacogeților, sanctuarele. Statul, societatea. Întreau puținele informații lăsate de autorii antici, precum și din datele furnizate de cercetările arheologice, rezultă că statul Dac, creat de Burebista, era o monarhie cu un marcat caracter militar, asemănându-se în multe privință monarhiilor elenistice. Concluziile lui Horia Deicoviciu sunt că acest stat nu putea, dată fiind marea sa întindere teritorială, să dispună de aparatul birocratic necesar pentru a se crea și o centralizare administrativă strictă. Din acest punct de vedere, ceea ce constituia norma principală, generală și inderogabilă era tripla obligație impuse de statul DAC populațiilor supuse din teritoriilor componente sau anexate de a nu duce o politică externă proprie și independentă, de a pune la dispoziția regelui DAC un anumit număr de soldați în caz de război și de a plăti un tribut. Este foarte verosibil ca regii DAC să fi lăsat în continuare prerogativele din de ordin administrativ căpeteniilor triburilor supuse sau magistraților cetăților grecești pontice supuse. În schimb, după Murebista, centralizarea politică a fost asigurată, chiar dacă nu la fel în toate perioadele, de regii daci pe toată durata existenței statului de 175 de ani. Societatea dacogetică era împărțită de sigur că încă înainte de vorebista în clase și categorii sociale, dar în lipsa informațiilor în acest sens, asupra proporțiilor numerice și a raporturilor de natură socială și economică dintre ele, nu se pot face decât supoziții pe bază de deducții și de analogii cu alte popoare din acele timpuri. Nobili, urmașii vechii aristocrații tribale getice, Existente deja în secolul V înaintea ei noastre, erau acei tarabostes, cuvânt autohton sau pileatii, din rândurile cărora se alegeau atât regele cât și sacerdoții și, în primul rând, marele preot. Nobilii, șefi de triburi, de cinți, de mari familii, erau de sigur și căpătenii militare și mari proprietari fungiari, fără îndoială că, rămânând a servicii beneficiau și de consistente privilegii. Și este foarte probabil ca, după modelul sistemului roman, să fi avut și clienților, țărani pauperizați sau debitori care nu-și puteau plăti datoriile. Este de presupus că din rândurile acestor taraboste să-și recruta regele și dregători însărcinat cu atribuții militare, politice sau de control asupra ordine interne, cu strângerea dărilor în sau cu supravegherea lucrărilor publice și așa mai departe.